Jó kívánok! A Klubrádió zené és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő Jánost hallják. Ebben a műsorban már megszokhatták, hogy hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki felolvasza friss szövegeit és magával hozza, megmutatja azokat a zenéket is, amelyek élete vagy pályaja szempontjából meghatározóak voltak. Mai vendégünk egy első kötetes szerző, de nem is akármilyen, már is igen jó hírű kezdő. Lukács Flóra költőt köszöntöm a stúdióba, akinek a verses kötete május elején fog a könyvesboltokba kerülni. Servus köszönjük, hogy elfogadod a megkívásunkat. Olyan kérdéssel kezdek, amit hanem utoljára óvodás koronba tettem föl, és lehet, hogy tőled is akkor kérdezték utoljára, mi a kedvenc színed? Kedvenc no. no nem. nem. Neon kék, mondjuk. Neonkék? A neon verséidbe is valahol a neon, szerintem meg a kék is van. Ezt azért kérdezem, mert a verséidben rengeteg színe lehet találkozni, és a színekhez pedig érzelmek, testek, szubjektumok kapcsolódnak. Te eleve ilyen színesen látod a világot, vagy a költészet révén történik meg ez a fajta szintézis és szinesztézia? Hát a színek azok nálam elég fontosak így szöveg szempontjából is, de egyébként úgy általában a vizualitás, szóval öm, általában a legtöbb szöveg alapvetően képekből indul, vagy, vagy, kiállítási, vagy kiállítási képekből, vagy mondjuk pársul képekből, de nagyon, nagyon vizualitáshoz kötött. Szinte fényképszerűek is néha, tehát még a fényképek is eszemblítottak, hogy talán azok is inspirálóak Igen. tudnak lenni. És olyan korszakod nem volt, amikor mondjuk nem írtál, hanem rajzoltál, vagy festettél? Hát mivel borzalmasan rajzolok és festek, ezért nem nagyon volt ilyen És korszakod. inkább a szavakat használod akkor erre Igen. a festésre, meg az írásra. Ö, Mióta írsz olyan verseket, amiket magadénak érzel? Illetve volt -e előtt olyan korszakod, amit már meghaladottnak tartasz, és mondjuk olyan nulladik korszak volt? Hát leginkább a kína utáni szövegeket érzem úgy, hogy azok azokhoz most is tudok jobban kapcsolódni. A legkorábbi szövegek azok kicsit ilyen hangoskodók voltak, vagy, vagy nem is tudom, hogy ezt jól hogy azok még inkább ilyen kamaszos, dühességgel íródtak, és akkor abban nagyon sokat... észre, itt vagyok, és... Igen, körülbelül, meg... Hát így, a kamaszkoromra az, hogy kicsit ilyen dühösségből működtek benne a dolgok, és akkor igazából az írásban is ez sokszor megjelent, csak inkább ártott a szövegnak, mint szó. Szóval. Uh -huh. Ez egyfajta lázadó kamaszkort jelent egyébként? Hát úgy körülbelül, igen, igen. És csak a költőkre vonatkoztat, vagy kik azok a költők, akiket, akik inspiráló lakhatottak rád, és kik azok, akik ellen meg lázadhattál például ebbe a kamaszkorodban, vagy voltak-e ilyenek? Hát nekem Rambó volt az első, aki nagyon fontos volt, meg Ginsberg, Petri, ilyesmi, indultam ki. Olyan, azt hiszem, nem nagyon volt, akit nagyon nem szerettem. Nyilván Petűfit. Sokkal többet vettük, mint én a szerettem volna, uh -huh. úgyhogy a, a, azzal így nem nagyon tudtam mit kezdeni, de hogy. Igen. Arra gondolk, hogy, hogy olyan ellenlázad az illető, akit pont hogy szeret és azért zavarja, vagy az irítálja, hogy túl erősen hat rá? Tehát igazából nem is arra gondoltam, mondjuk nem szeretted a. mit tudom, hanem mondjuk, hogy annyira szeretted a XY-t, hogy az inkább kikerültél alóla, hogy ne hasonlát túlzottam, igen. hogy ilyen típusú. A, azt hiszem, hogy Tehát, hogy a, a Ginsberges meg a Bitcoin-t volt egy ilyen nem, hogy ott nagy, sok olyat írtam, ami nagyon-nagyon hasonló volt, vagy igazából akkor még anyagok nélkül inspirált olyasmenek az írásra, ami talán pont ettől nem lett hiteles. Most a nagy verseidet olvasva, én azt látom, hogy sikerült ezt a távolságot megalkotnod uh -huh. egy egyébként, és már mindjárt beszélünk is a kötetről is, meg a verseidről konkrétabban, de tényleg azt érzem, hogy egyfajta távolságot és egy olyan ünálló hangot meg megalkott el, szerintem, ami nem ennek a postbeat költészetnek a nem tudom, hanyadik folytatása, hanem annál egy rafináltabb, enigmatikusabb, töredezettebb vagy idegenebb költészet talán. Hát, köszönöm, hogy így látod. És most akkor hallgassuk is meg egy versedet, aminek a címében is ott szerepel a pink szó, ha már a színeknél kezdtük, uh -huh. utána pedig jön az első zene a Lukács Lora választásában. Pint Szent János Bogarak szánysercegése, a lakásdobozok akváriumüvege, az szűnyek bombázásának neonkékje, kifutónyi féknyom az őszi szélben. Egy tetovátnő felhasadt torokkal szívja az utolsó utáni cigarettát. Jobb lábat a bal elé, balt a jobb elé. A porcelán lány téged néz a kirakat mögül. Te csak egy szőke fiút látsz, őt fotózod. Vörös és fehér szalaggal az tekered az utcalámpákat, ajtókilincseket, hídkorlátokat. A egy fiatal transvestita a fületbe súg egy Said Jones verset. Magaddal viszed, mint az, az akózsebbe zárt lángoló pink liliomot, Hajnalra kinő a kő nyelve, ordításuk elnyomja a szirénák hangjait. Az Against Me formációtól az I was a Teenage Anarchist című számot hallottuk az előbb Lukács Flóra költő választásában, és folytatjuk is a beszélgetést a belső közlésben. Ugye nem sokára megjelenő első kötetnek a címe egy Shanghai Hotel terasszán. Nulladi kérdés, hogy mennyire hamar lett meg, hogy ez legyen a kötetnek a címe? Az előbb lett meg, ez szóval... Volt a azzal, azzal elég sokat vacakoltunk, de aztán végül is... Az a munkacímek le... publikusak, hogy korábban milyen címváltozatok voltak, vagy azokat most már felhagyjuk hát hagyjuk Aha. az előzőeket, mert nagyon sok volt belőle tényleg, és már nem is emlékszem mindegyikre. Uh -huh. úgy. Ugye ez a cím, ez erősen kiemeli az egyik fontos helyszínét a kötetnek, ez pedig a egyik legizgalmasabb kínai ilyen szupermetropolis Shanghai, és ez a terasz is egy izgalmas pozíció az eb a versek szempontjából, nagyon sokszor a megfigyelésnek a terepe is tud lenni. K Kína hogy került az életedbe, illetve a körtészettől függetlenül? Mi az, amit megosztanál velünk a te kínai tapasztalataidból? Uh, igazából én azt hiszem 2015-ben voltam Kínában egy fél évet egy ösztöndíjjal, és um, ott íródott elég sok a kötetvásaiból, és um, Hát számomra ez egy ilyen nagyon hambák határozó pont volt, szóval utána is rengeteg vers született róla, mert hogy igazából én voltam még azelőtt egy hetet Pekingbe, és akkor utána a fél év során voltunk Sánkhájban, meg Hánzsóban volt maga az egyetem, és akkor onnan utazgattunk, és hogy minden város nagyon-nagyon különböző és engem pont az érdekelt belőle, hogy egyik hétvégén mondjuk egy telaföldre mentünk, hogy egy bambuszerdőbe, ahol ilyen kis templomok találtuk sok óra sét után, és akkor mellette meg ott van ugye sánkálja, nagy neon reklámokkal, és szerintem ez. Igen, ez, ez nekem ilyen. Teljesen más típusú élmény volt, mint amit addig ismertem. És a kínába sinológiai módon, tehát a kínai, kínai dolgokkal uh -huh. foglalkozva kerültél oda ki, és azt kezdtél el ott kutatni? Vagy a Kína Na, érdekelt azt... téged eleve? Hát Kína érdekelt, igen, és akkor ö, pont volt egy lehetőség, hogy kimentettem, és aki nem beszélt kínaiul, és akkor azzal mondtam. Uh -huh. És most már beszélsz kínaiul? Még mindig nem beszélek kínaiul, de. de ez uh -huh. az idegen megfigyelői pozíció nagyon jó tesz a verseknek speciál, uh -huh. hogy lehet, hogy nem beszélsz kínaiul, de nagyon érdekesen érzékeled a körülötted lévő világot. És akkor Sankhá is egy választás, hanem egy következmény eredménye volt akkor. Igen, igen. És ugye ez a kötet cím is egy ilyen narratív szerkezetet sejtett, és valamennyire főleg a kötet első fele be is teljesíti talán ezeket a narratív szándékokat, tehát egyfajta nem naplószerű ez a kötet, de mégis nagyon sok lehetséges történet kiolvasható a kötetből. Ezeket a verseket akkor te 6 hat év előtt is írtad, amikor ott tartózkodtál? Nem mindegyiket, nem mindegyiket. Tehát hogy pont az elején is vannak most teljesen újabbak, meg frissebbek, de, de így az kötetnek az alapját szerintem, vagy ami így leginkább összefogja, az ez, ez a kínai történet. És utána minden más egy kicsit valahogy ennek a kínának az árnyékába értelmeződik. Tehát amikor más helyszínek, más viszonyok vannak, akkor, akkor az ember valahogy ezt a kínát, kínát keresi. Azóta voltál kínába? Azóta nem. És vágysz vissza, vagy... Igen, most egyre inkább vérik bennem az a gondolat, hogy valahogy vissza kéne mennie egy-két hónapra, akár más városokba. Uh -huh. Uh -huh. De hát nem Senkájban, hanem mondjuk most valamelyik másik részére. Igen. Wuhanba. <gül> Ez csak viccnek szántam persze. <gül> <gül> És a, még, még egy eszembe jutott a kínai versek kapcsán, az a Lost in Translation című film, ami tudom, hogy Tokióba mm -hmm. játszódik, de egyrészt ez a Bábeli karnevál is nagyon meghatározó, meg az is, ahogyan az emberek kívül is vannak ebben a zajban, meg benne is vannak egy másfajta állapotban. Nem tudom, hogy például neked voltak ilyen kulturális inspirációk, vagy amik eszedbe jutottak, akár a akkor akár az ott létett kor, mint ami nekem például ez a szofia Coppola mm -hmm. film. Hát uh konkrétan ilyen műalkotások nem voltak, amik így eszemvétettek, de nekem is a legfontosabb része a kintléti tapasztalatnak az ez a nyelvi probléma volt, ugye, mert hogy angolul nem nagyon beszéltek, én kínaiul nem beszéltem, és így a közös kapcsolódási pont az így nem a kommunikáció volt, szóval, hogy így... De akkor létrejöttek másfajta kommunikációt, az mondjuk ilyen metakommunikációt, hát kézzel lábbal, lábbal pár Igen. Igen, tehát hogy ez hogy egy nagyon érdekes dolog volt, meg ugye az internet is más, máshogy van ott, és nem nagyon tudtunk hazafelé se kommunikálni, szóval, hogy azokkal voltunk kénytelenek ott megtalálni valamiféle beszélgetési formát, akikkel kint voltunk. Tehát egy ilyen nyelvi szigeten voltál akkor, saját anyja is gyakorlatilag elvágva. Igen, igen. Magadba beszélhettél, vagy olvashattál, gondolom, de azért az nem ugyanaz, mint gyakorolni mondjuk. Hát, a... igen, meg ott volt, egy olyan egyetemen voltunk, ahol ugye voltak kint magyarok, de törökök is, meg kóraiak, tájok, mindenféle nemzetiség, és akkor ott hát, valahogy tudtunk beszélgetni, igen. És például a Honvágy onnan Sánkhájból mi, miképpen fogalmazódott meg Magyarország felé? Egyáltalán mikor fogalmazódott meg, ha megfogalmazódott? Hát a Honvágynak egy ilyen nagyon vicces aspektusa jutott odakint, hogy igazából éhes voltam mindig, tehát nem volt olyan ö, hús például, amit itthon szoktam enni, tehát az volt így az alapvető hiány, de hogy, hogy egyébként alapvetően így vissza nem annyira vágytam abban az időben, de hogy uh -huh. ny nyilván voltak nehézségek, de hogy így ez hiányzott a legjobban egy idő után mert nagyon szeretem a kínai kaját is, de hogy egy idő után az így hiánya. egyik esetben egy tintahalat vág fel egy igen. utcai járus, és ezek szerint az annyira nem váltál akkor a tintahalra, vagy lehet, hogy ott szeretted meg nem tudom. Igen, ezt szerettem. Igen. És itt Pesten azóta meg van olyan, hogy a igazi kínai ízek iránt érzel vágyat egymásra? Igen, nagyon sokszor. Most nyáron pont megtaláltuk, hogy a, a kőbányai piacon most szokott lenni a nyári. Uh -huh. uh, kínai piac, és akkor ott, ott lehet tényleg ekte kínai kaját enni, és Mert ugye is a kínai olyan, hogy mondjuk, hogy kínai kajai, de az amit, hogy azt mondják, hogy európai kaj. Igazából annyi régiója, meg annyi tartománya van Kínának, hogy azt mondják, hogy a Shanghai az egészen más, mint a Szechuáni például. shanghai mi a jellemző egyébként? Hát, uh, ott arra régi régióra, ahol mi voltunk, ott inkább az édes, de csípős dolgok. Szóval, hogy uh, nagyon sok volt az édes édes étel, én pedig alapvetően az édeset nem szeretem, szóval innen volt egy kis probléma, uh -huh. de, de nagyon finom, egy tényleg, de peking is teljesen más. Egy igaz... jó tonikkal kellett akkor leövíteni, inkább a keserű vizeket társítom Igen. a Ez egyébként, úgyhogy nem annyira a szirupos dolgokat. Ne kerüljünk szirupzavarba mi se, úgyhogy következzék a 11 sor című verset, utána pedig egy újabb nagyszerű zene a belső közlés mai adásában. 11 sorvas. Nézzük a sineket, nézzük a fényeket, a házat, aminek emeletén fügefa nőtt, és feltörte a A kék füst foszladozik a lombok között. Térdemből var és anyagdarabokat kaparok ki. A vasnak dőlve az ég felé feszítem a fejem, kitátom a számat, esőt iszok, megéhezek. Faljuk fel a minket követő fekete kutyát. Derekadra tekerem a bőrét, csillapodjon a remegés. Hajatba túrok, nem akarok érezni mást, csak a festék szagát. from the mountains and into the sea Blow me from the side of the mountain Blow my head off Explode my crystal guns, Lay my purple on the grass On the grass I have a glint in my eye. I want to die I want to die I want to be The apple of your eye So draw up me Draw me Blow me from the mountain. To the sea, blow me from the side of the mountain, blow my head off, explode my crystal. from the Lukács Flóra költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában, Az előbb az ő választásában hangzott el Anoné-nak a mi című száma. És az előbb említetted azt, hogy hogy érezted magad a nyelvizaláltságban, és van is egy szép idézet a kötetbe. Túl sok körülöttem a nyelv, egyiket se értenéd, egyiket se beszélem. És nagyon sok versben van egy ilyen odaforduló apostrof, hogy megszólítasz valakit a, a versekbe, hogy ennek a, ez a megszólított, ez olykor egy konkrétan elképzelhető, valaki máskor pedig egy kicsit ilyen metaforikusabbnak érzem, én nem tudom mennyire értesz egyet ezzel az olvasattal. Igen, hát uh, legtöbbször az írás közben nyilván van, aki eszembe jut közbe, de hogy nagyon sokszor ez így transformálódik, vagy így átalakul, ahogy a szöveg is változik, és akkor már egy kicsit ilyen általánosabbá válik. És sokan, hogy a hiány által vannak jelen ilyenkor, uh -huh. vagy az van jelen, hogy meg van vagy vagy nincs ott. Igen, igen. És ami nagyon erős ezekben az Ázsia verséidben, vagy Shanghai verséidben, hogy egyszerre nagyon érzéki, egzotikus az a világ, amit ábrázol, az az egésznek van valami olyan hűvössége, dermetsége, amit a megfagyott verejtékhez tudnék hasonlítani. Egy kicsit én impressionista kritikusként, hogy, hogy az egésznek van valami ilyen hideg erotikája. Nem tudom ez, ezekkel mm -hmm. például mennyire. Most szembesíteni egy költőt ilyen olvasatokkal egy kicsit zavarbejtő lehet, csak mégis kíváncsi vagyok, hogy neked ezek például mennyire tűntek föl, vagy akár a kötet szerkesztésekor mennyire tűntek föl, mint Egységes motívumok. Hát talán annyiban értek, vagy nem értek egyet, hogy uh, van, tényleg szerintem egy ilyen kicsit eltávolító jellegel, vagy az, tehát, hogy nekem is volt egy olyan nézőpontom a mondjuk az érzelmi dolgokkal, amikor távol kerültek, és a helyek viszont közel voltak, hogy ebbe szerintem itt tényleg érződik valami, vagy hogy talán ebből fakadhat, hogy így a belső meg a külső távolságok, azok változtak. És megint a vizualitásnál vagyunk, ugye nagyon sokszor tényleg olyan klipszerűek is a verseid, vagy adott esetben tényleg olyanok, mintha egy, egy installáció lenne, de közben meg van egy nagyon abstrakt szintje is ezeknek a verseknek, ahol valahogy a különböző képek, azok egy ilyen külön nagyobb képet adnak ki, vagy éppen nem adnak ki? Nem tudom, mennyire gyorsan, vagy mennyire lassan íródtak ezek a szövegek, vagy ezt úgy kell elképzelni, hogy sokat szöszölsz és dolgozol ezekkel a szövegekkel? Hát, szerintem azok a jobb verseim, amik egyszerre jönnek ki, és akkor nem, hogy egyszerre írom meg az egészet, és akkor leteszem, és megvan, amikkel sokkal többet szöszölök, ott szerintem már az alapján szokott lenni egy kis probléma, és akkor azok néha olyan és van, hogy el is engeded, vagy eldobod teljesen, vagy inkább azért még próbálsz valamit javítani azon is, vagy még próbálod kiszedni belőle azt, ami fontos lehetett? Hát, az szokott problémát okozni, hogyha mondjuk valamelyikhez érzelmileg elkezdek nagyon kötődni, akkor ezt nehezen dobom ki, de hogyha érzem, hogy rossz, akkor az még rosszabb, ha szava. Uh -huh. És egyébként mennyire vagy grafomán például akár levelek írása, napló írása, és ez mennyire jellemző rád? Hát jegyzetelés az úgy nagyon. Tehát hogy mi alapvetően mindent képzelünk. Szóval én mondjuk gépben nem tudok írni, szinte egyáltalán. Telefonban néha szoktam uh -huh. jegyzetelni, de alapvetően igen. Az igazi a füzet. Hát, ha valaki van, aki egy kedves, egy, egy szép jegyzetfüzetet adjon neked, vagy magadat is meg tudod verni vele, gondolom. De Kínában jó jegyzetfüzeteket lehet kapni egyébként, vagy? Kínában nagyon jó jegyzetfüzeteket lehet kapni. És akkor ezekből születnek aztán a versek. Uh -huh később. Mm. Most meg is hallhat, hallhatunk is egy következőt, a 3611 című verset a lóversenyesek előnybe. <gül> 3611 Nem futnak a lovak szombaton, a lelátókon nem esznek sült krumplit kecsappa nem isznak sört, úrfal és cigarettával a kezükben, akik 30 éve szorítják saját combjukat minden befutónál. Feketék a kivetítők, a paták nyomát elmosta az eső. Melkasomban dobognak, torkomban fújtatnak, én izzadok helyettük takarók alatt. Fűszeres szél fúj, nem futnak még a kondensgyékok sem az égen. A berlini kéket, a párizsi kéket, az akkomerint nézzük. Nem adnak hangot a színek. Egyre több sűn a kerületben. Ott születik a félelem, ahol több macskát látok egy nap, mint élő embert. Gírhesek, egy egymás húsába tépnek. A véletlent keresem, nyakán áfonya illatta. We'll Lukács Flóra költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában, a mikrofonnál továbbra is Szegő János hallják. Az előbb vendégünk választásában szólt az R.E.M. zenekar, a Losing My Religion című dala. Az zenékről majd az adás végén beszélgettünk, bár nyilván nem véletlen egyik választás sem. Az előbb már szóba hoztam ezt a narratív szerkesztést, hogy a címmel, meg azzal, hogy a kötet elején ezek a Shanghai versek vannak, létrejött egyfajta történet lehetőség is a kötetbe. Ugyanakkor nincsenek például ciklusok, nem tudom, hogy a szerkesztés volt-e, felmerült -e annak a kérdés, hogy mennyire legyenek szintezve ezek a versek, mennyire legyenek elválasztva vagy éppen összekötve? Hát többféleképpen próbálgattuk uh, sorba rendezni őket, de aztán végül is uh, nem szer szerintem egy nem lett volna egy ciklusba elég szavág, tehát uh -huh. han, így összeállt volna, és akkor így viszont egy kicsit ilyen tényleg egy történetileg kerültek egymás eléges magia verseny. A ciklusok akkor jók, ha erősítik egymást, és nem akkor, ha gyengítik, ugye? Igen. Tehát, hogyha valamelyik nagyon kilóg, akkor ott rögtön dítre egy olyan hierarchia ami nem jó. A kötethez a fülszöveget szilágyiákos jegyzés, ebből egy rövidet idéznék, amit a költészetet kapcsán ír: Az énnek, hiszen testelen nemes sincsen, ezért minden nemű testé akar válni. Az átváltozás összes nemében testet akar, és testet kell öltenie, hogy hangja szabad és igaz maradhasson. Ebben a kötetben, ha jól hallom, a testé vált én, e vándorállat hangján szólal meg, élesen és elvágólagosan ezdig az idézet, és ugye ha már átváltozást ovidius és az állatai az egyik versben konkrétan is szóba kerülnek, tehát nagyon izgalmas párbeszédet folytatsz ennek a mitológiájával, és ennek a mitológiának a újraírhatóságával is. Ez nem igazi kérdés, csak kíváncsi vagyok, hogy ezzel a szilágyi féle olvasattal mennyire van szinkronban az, amit te csinálsz, vagy mennyire érzed ezt egy releváns megközelítésnek. Én nagyon örülök ennek a fülszövegnek egyébként, nagyon jól esett olvasni egyébként, és, és talán ez a legigazabb arra, ami a kötetben van. Tehát hogy én tényleg azt gondolom, hogy ezekből a szövegekből az a legfontosabb, hogy irodalmilag tényleg nekem az a fontos, hogy bármivé tudjak átalakulni, vagy hogy uh, ugyanúgy, ahogy sok állattal kapcsolatos ilyen transformáció van a versben, uh, Ugyanúgy megvannak ezek a különböző szerepekbeli átalakulások is, és hogy igen, szóval, hogy a fülszöveggel abszolút tudok menni ebbe az irányba, hogy a testesüléssel vannak problémák, de hogy... De közben az, ahogyan ezek megvalósulnak, az nagyon izgalmas, és nem csak az állati szint, hanem a növényi szint is egy nagyon izgalmas kontextusa szerintem a kötetnek, és tényleg az, ahogyan ez nem egy klasszikus így jöttem kötet, hanem a, a variációknak a gazdagsága. Páratlanul érzéktetesen és tartalmasan, jelentéstelenen nyersek a verseid, és, el, és ennek nem is lehet mellékes része a nemeknek a kérdése. Sokan sokféleképpen közelítik meg ezt a szexuális orientáció saját nem megválasztásának, a nemi önazonságnak a kérdését. Szerint tehát, hol vannak a fajsúlyok ezen a térképen, vagy számodra hol vannak a fajsúlyok ezen a térképen? Um, szerintem a kötet szempontjából pont az a legfontosabb, hogy ezt, ezt egy kicsit, nekem az volt a legfontosabb, hogy ezt egy kicsit elmossam, vagy újra gondoljam, vagy éppen az aktuális pillanatnyi állapotomnak megfelelően tudjak úgy beszélni, hogy az hiteles legyen. És igen... Tehát itt is egy ilyen körkörösség, vagy egy folyamatossága akkor Tehát, a kötetnek a verse és nagyjából egy ilyen tíz év anyagából tevődnek össze. Ez alatt én is nagyon sokféleképpen gondoltam erre. valójában rá. Valójában a kiinduló nem tényleg az volt, hogy ez a, a Pontaszilágyákosnak van egy előadása, a Maszk és igen valami ilyesmi volt a címe, de hogy, hogy ő teszi fel ezt a kérdés, hogy minek kell látszanom ahhoz, hogy legyek, és nálam is ez egy ilyen alapkoncepció volt, mikor mondjuk írni kezdtem, hogy hogy tudom elmondani a saját történetemet úgy, hogy azt így meg is mutassam. Vagy például az Elkazovski nekem egy ilyen ö, alap, alap, ö, vagy tehát, hogy akit mondjuk Kamaszkoromba ismertem meg, és nagyon belép, beépült a művészete abban, amit csinálok, vagy azt gondolom, és uh, igazából nekem ez, ez, ez volt benne fontos, mert hogy ő is ugye teátralizálta az egész életét, tehát hogy nem, az, nem az a lényeg szerintem, hogy a valóság mik mikébb hanem az, hogy abból mi. Igen. És megint akkor a képeknél, vagy az esetben a festményeknél vagyunk. És talán érdekes különség van a próteuszi alkat között, amit pont Vörös Sándor kapcsán maga Szilágyi Ákos erősen kritikus még a 70-es években, meg az ovidiuszi alkat között. És ebből a szempontból az ovidiuszi költészet az valahogy az átváltozásban van, a próteuszi, meg az, az ön, önmagának a maszkiaiba, és ez két mm -hmm. külön dolog. Igen, és téged az ovidiusi az, az fo forgás vagy mozgás érdekel ebből a szempontból. Igen. Szuper. Most pedig akkor jöjjön egy következő versed, az oxigénhiány, és utána pedig még egy zene. Oxigénhiány. A lila ák, a kék ók, a zöldes lámpa fényben. A sárga ujjak a A vörös címke, amit lekaparsz a vízki üvegről. Két kort között a körmöd alól nyalogatod a gyantát. A fejedet, mintha rosszás abronc szorítaná. Folyékonyá válik a levegő. Öt tonna víz alatt próbálsz lélegezni, az ingedett időt szorítja, nem telik, csak múlik a kurva időt, a meg haldokló medúzatested vonszolod vége városon, a fényese kopot kockaköveken, hallgatod a platina szőke csendet. A Bad Seats, The Weeping Song cím, az előbb itt a belső közlés mai adásában, mi pedig folytatjuk a beszélgetést a stúdióban Lukács Flóra költővel, aki ezt a zenét is választotta. A Shanghai versekről már beszéltünk, de az is izgalmas, hogy egyszer csak egészen más helyszínek és más témák is felbukannak, valahogy ezeknek az óriási felhőkarcolóknak az árnyékába, egy Tiszalúci temető, egy spanyol táj, vagy Budapest néhány erős nevezetes pontja. És itt ezeknél pedig mégis adja magát ez a kérdés, hogy ezek meg máshogyan tűnnek egy kicsit talán önéletrajzinak, vagy nem annyira atonálisak, hanem egy picit más, más a fókusz, vagy más a viszonyod a saját önmagad emlékeihez ezekbe a versekbe. Igen. Időben ezek később születtek, vagy mi a, a térben, meg az időben hogyan struktúrálódnak ezek a szövegek? Ezek azt hiszem nagyrészt inkább korai, vagy kína előttibb versek, uh -huh. és azok inkább milyen nyári utazásokból jönnek, a Spanyolországos is már egy nagyon régi szöveg, talán mind a kettő, amik Pesten játszódnak, azok, hát azért, ugye én Miskolc vagyok, és így a Pestre érkezés utáni egy-két évnek így a városban töltött bolyongásai, alatt magamból szívott képekból építkeznek, azt hiszem És ezeket egy hívod pontos. elő ilyenkor? <gül> igen, igen. Hát akkor, ahogy nem tudom, hogy a volán vagy a vonattal érkezel meg, de például a Pillangó utca, ami a egyik mm. lóversenyes felsetben is elhangzott, az, az egy különösen fontos téren. Nem tudom, a lóversenypályához milyen emlékek kötnek, mert az például olyan erősen jelenik meg ebbe a versbe? Ez a lóverseny pálya az sok emlék köt, mert amíg még lehetett, addig sokat jártam a lóversenyre, de csak így nézőként, már én nagyon szeretem a lovakat, mint így uh -huh. művészetben megjelenő állatokat is, meg valós állatokat is. szóval az van egy ilyen furcsa vonzódásom, és akkor, ha nem volt jobb dolgom hétvégén, akkor kimentem a lóversenyre. A Tandori után <gül> akkor van egy folytatója, befutója ennek a, ennek a fajta költészetnek, és az utazások a mai inspiráló. A költészetedre? Tehát például azok fontosak? Igen. Tehát hogy valahogy, hogyha úton vagyok, vagy talán legutóbb Rómába voltunk, amikor utaztunk, akkor, akkor mondjuk uh, bennem teljesen más, hogy működnek. így a, a látás is, meg, meg az írás is valahogy elkezd sokkal intenzívebben működni. Vagy talán tényleg ez, hogy a nyelvi közegemből kikerülök, és akkor hogy figyelek, hogy akkor még fontosabbá válnak ezek a vizuális dolgok. Olyanok a verset, mint hogyha öt darab fényképből csinálnál egy hatodikat, hogy mindegyikből egy-egy részletet raksz ki, és aztán abból létrejön egy nagyon erős kollázs. Igen. Az elmúlt egy év ebből a szempontból a, a furcsa zártságban például miképpen hatott a költészetedre, amikor egy máshogy voltál izolálva, mint amikor a sánkhályi teraszról nézhetted a kis herceget és a többi fenomént? Hát igen, azok, hogy jobb idők voltak. Tehát, hogy igen. Ez de megtaláltad a... ezen belül is a lehetséges költészetet ebbe a zárt világba, amiben most az elmúlt évben kerültél például? Ezt sajnos sajnos kevesebbet írtam most ez idő alatt pont azért, mert hogy valahogy sokkal kevesebb volt az ilyen képinger, mert ugye laptop meg film meg az nyilván van, de hogy hogy ezek az ilyen személyesebb tapasztalások, ezek kicsit kiestek, és azért volt is bennem egy ilyen szorongás, hogy ezzel így mit tudok kezdeni, aztán elkezdtem növényeket ültetni, és akkor azok egy ideig így működtek, de vagy utána utána az is nyilván elfogy egy idő után, úgyhogy uh -huh. uh, igen, most kellenek majd új inspirációs források. Frána, most azt szeretném kérdezni, hogy vannak-e jövőbeli terveid akár a költészeten belül, akár más műnem irányába, hogy mi az, ami most úgy érzed, hogy ezzel a kötöttel, ami nem sokára megjelenik, mondjuk túl, vagy van olyan irány, amere szeretnél tovább menni, akár a formák, akár a témák, akár a műfajok terén? Hát, um... Igazából minden téren szeretnénk most egy kicsit így uh, új irányokat venni, tehát én még nem tudom pontosan, hogy mik lesznek azok, de szeretném magam más műfajba is majd kipróbálni, mert például szívesen már írnék hosszabb prózát, de hogy erre, erre, erre még ilyen próbálkozási kísérleteknél ragadtunk le, úgyhogy az, az majd így meglátszik. A többes mi mit jelent itt? Vagy már... Én is. Te én. Én ja, én szóval én és te én a legjobb társasága. Szóval, hogy, hogy hogy Igen, tehát hogy ezzel próbálkozom, hogy... Mert ez az erős az atmoszféra legyen. érzékeltető költészet, ez, ez, ez átültethető már ilyen növényi metaforák prózába, csak nagyon figyelni kell nyilván a terjedelemre, meg arra, hogy mi az a fesztivál, ami, ami ebben a sűrűségben mondjuk... Mm -hmm az epikában is működhet. Tehát talán itt van ennek a Gordiusi sarka, vagy nem tudom milyen. <gül> Igen, mert sok vers van itt is, ami, ami történetből indul, de hogy, hogy nem tudom, hogy milyen ennek a kifutása. Tehát, hogy, hogy meg lehet ezt a novellába csinálni, vagy lehet-e hosszabb szövegbe, vagy tehát, hogy ezzel még próbálkozom. Főleg nagyon sokszor a nyomok eltüntetése lesz a fontos ezekbe a versekből, és nem maguk a nyomok. Most viszont az Olajzöld című vers lesz a fontos, megint egy szín, és utána pedig még egy zene, és utána még visszajövünk a belső közlésbe. Olajzöld. Mezitlábfuc felfelé a folyékony betonon. A vagyott fagyott pókhálók és vastraverzek mellett. A kipreparált olajzöld érrendszert figyeled, a föld alól egy átjáró barlangba bújsz, megpihensz. Összehúzod magadon a bőrt. Balkezedben egy denevér forró teste, füstöd fújsz a völgyre. Kétségbeesve szugerálod a fekete kérget, amik bejeleket véstek. Nem tudod olvasni őket. Talpadban érzed az időt, ahogy a kopott kövekből a nedvesség a bőrbe szivárog. Valaki közeledik, hallod. A szégyentől kiúzanodva megtörled az arcod, kilépsz a ködbe, eltűnsz. Épp a plafon a szemed. Keresed, keresed a bűnbokot. Levezetnéd rajta már a nyolc órányi műszakot. Aztán meglátod a bókot. Veszesznál a szerencsát. Hátra dőlsz agyad, gyűlölet a nyelvedet vezessál. Ádám és Évan, nem látod. Hiszem, nem értem, hogy mi van A nyolc láb benne van a pakliban Ez a társas mégis páratlan Pont ugyanú vagyunk másokban A költővel a belső közlés mai adásának utolsó beszélgetéséhez érkeztünk, és végezetül beszéljünk a zenékről is. Ez egy izgalmas téma lesz. Az előbb a te választásodban hallottuk a Carson Komapók című dalát. Ez egy hazai újabb előadó, de négy másik zenés elhangzott, amelyek pedig külföldiek. Mintha a választott zenék érzékeny, lehetséges módon kötődnének a kötethez, a finoman körbevelnék, például az egy másodiknak elhangzó Anony egyik száma. Volt, és az ő meg is jelenik az egyik versetbe, idézek, azoknak a fiúknak, akik az anyjukkal élnek, furcsa arcuk lesz, Anoni nőnek fel, női nevet kapnak, a szemük zöldről kékre vált, ha már megint a színeknél is tartunk. Úgyhogy kicsit ezeket a vers, vers, zené választásokat járjuk körül, és akkor elsőnek az Anoninak a drón bombi című dalát egy kicsit vezess nekünk, kérlek. Ez az a, a dalait azt már jó pár éve kezdtem el hallgatni. Um, én nekem a klipje is nagyon meghatározóak, mert ott is újra sok a vizualitás, igen. tehát hogy, hogy egy ilyen nagyon élő dolog lett belőle, és hogy a hangja meg, meg ilyen nagyon éterű, vagy különleges, és, és, és egyszerűen nem egy nagyon érdekes előadóról van szó. Úgyhogy Na, erős a hangja, de közben van valami nagyon nagy látsága, és nem tudom, ezek nem jó szavak talán. Igen, de, igen, de, de hogy van benne egy ilyen nagyon finomság, de hogy közben meg így a képek meg így uh, teljesen más irányba viszik, vagy sokkal ilyen vadabb lesz uh -huh. talán. Az ARIM az egy picit melankolikusabb, meg egy kicsit talán nem az édes a jó szó, de mégis egy picit más tónusú, mint az Anoni, ugye? Azt mondhatjuk, ez a, főleg ez a daluk mm -hmm. is, meg általában az ARIM. Az nekem egy nagyon fontos kamaszkori indítatás, csak hát a mi között van egy óperi különbség. <gül> Neked mikor volt lett az ARIM fontos? Nekem az pont most ilyen karantén korszakba, amikor így esnénként így zenét kerestem, és akkor ezt, ezt így pont megtaláltam, és akkor ennek is van egy ilyen olyan klipje, ami kicsit kics. Befordul, de hogy nekem is van egy valamennyire vonzalma, hogy a gics felé, és akkor ott is ilyen szentsebestiém motívum, meg megjelenik, és azt így megszerettem. Ez mint mondasz, hogy a vonzódás a gicshez, de félsz is attól, hogy a gicset gicsként ábrázolt, és azért van benned egy ilyen erős ellentartás? Azt hiszem, hogy igen, mert hogy alapvetően tényleg van bennem egy ilyen, hogy így én szerintem az ilyen burjánzó és dolgokat időnként, és hogyha ennek így nem lesz egy ilyen nagyon kartos ellenpontja valahogy, akkor, a, akkor ez nagyon nyálos. lesz. Hát ilyenkor kell az ögény szméttől berakni, az I was a hiszöt, és akkor rögtön visszakeveredünk ugyanoda, ugye? De. És itt van még ez a van a nickév, ami, ami szintén nagyon-nagyon szép dal, nem tudom, a nickév az Régi kedvenc, vagy őt is mostanában fedeztem fel? kívül régi kedvenc, szóval az még az a korszak, amikor nagyon sok ilyesmit hallgattam, és akkor nem tudom, voltunk voltam iggy pop koncerten, vagy ilyesmi, és akkor az még abban az időben maradt, amikor ilyesmit hallgattam. És nálad is működik az zenéknek ez a Madlen Lans hogyha ha hallgatsz egy bizonyos zenét, akkor felidézi azt a korszakot, amikor sokat hallgattam. Igen, igen, igen. És akkor ez ezeket hívja elő. Uh -huh. És itt van a magyar előadónknak, a Carson komának a Pók című dala. Vagy ők, ők, ők róluk mit kell tudni? Um, ők egy-két hete hallottam ezt a számot igazából, és akkor végig is hallgattam mindent, amit tőlük így megtaláltam neten, és uh, hát nekem azokat az időket idézte fel, amikor nagyon sokat hallgatunk 30y mondjuk, egy kis fát, vagy ilyesmit, és akkor ez, ez kicsit így visszahozta uh -huh. de hogy közben meg van egy ilyen elegje, vagy talán így a hatvanas éveket idézi a stílusok így, külsőségekben és és ez... is. Igen, igen, igen, csak egy ilyen nagyon ironikus módon, uh -huh. vagy ilyen spéci módon. Kíváncsi voltam esetleg kína zenét hozóra, nem tudom, amikor ott Sánkhájva voltál, akkor mennyire hallgattál kínai popot, vagy az ázsiai zenéket, vagy azóta hallgatsz-e, vagy éppen az a viszonyod, hogy például ilyen szempontból más volt a füledben, mikor ott voltál, és nem az ottani zenék. Igen, hát kínai zenét szinte egyáltalán nem hallgatok, vagy hogy csak ezt az ilyen elektronikus vonalat, hogyha vértelem elém keveredik, de hogy így konkrétan ennyire nem és uh, hát odakint igazából mindenfélét hallgattunk, tehát hogy így a török mulatostól kezdve a bármilyen ilyen trash zenékig, és uh, hát igen. Szóval, a koreai pop lett egy ilyen külön jelenség, igen, azt hiszem igen, a világban igen. egyébként. És az távakereti filmeket szeretett például egyébként? Vagy, uh, mondjuk fotósokat, azt elég Szóval az Araki-t, meg uh, Daidu Muriamal, meg mi ezt nagyon-nagyon szeretem. Talán volt, volt is egy egy-két éve arra ki kiállítás, és akkor azok a képek is így nagyon megmaradtak. És te például fényképezel, vagy a versek nagyon jók a fényképek helyett számodra, hogy meg örökítsék mm -hmm. azt, ami fontos? Én fotózni szeretek, de így nem értek hozzá, vagy nem tanultam, vagy ilyesmi, de hogy, hogy nagyon szeretek így állam, és akkor így volt Viszont itt vannak ezek a nagyon jó versek, és mert csak néhány hét is megismernék Lukács Flóra kötete, el is érkeztünk a belső közlés megadásának a végéhez, vendégünknek Lukács Flóra első kötetes költőnek nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt felolvasta friss verseit, és megmutatta a számára meghatározó zenéket is. Köszönjük köszönöm, szépen. szépen! A jövő héten Martóniba várja önöket barna imre, íróval, műfordítóval szerkesztővel. Én most addig is megköszönöm a figyelmüket és búcsúzom a hangbérnök Csba nevében, és további szép estét kívánok! A Szegő Jánost hallottak. Belső közlés Dal és szöveg első készből A szerkesztő Pályi márk. Belső közlés